de la memoria El taller Máquinas per la igualtat. Amar. yo quiero amar con libertad que nací mujer para ser y hacer a principis del segle XX, les dones joves, i especialment a pobles Consella, tenien poques alternatives laborals. Pràcticament l'única possibilitat residia en el treball al camp, molt temporal i escasament remunerat, o emigrar per a posar-se a mamo, que era com es coneixia el treball esclavissat al servici d'una família cabdalada de València o Alacant. Però l'any 1920, un matrimoni emprenedor format per José García i Consuelo Carratalà posaren en marxa una xicoteta indústria de gèneres de punta sella que va suposar una veritable revolució en el poble. Naixia el taller, que va funcionar fins als inicis de 1950. A finals del segle XIX va ocórrer una transformació important a la indústria tèxtil alcollana amb la incorporació del gènere de punt, que va permetre la fabricació de roba interior com camisetes, calzotets, guants, calces o calcetins. Durant les primeres dècades del segle XX, aquesta indústria s'estend per tota l'àrea d'alcoi: coll, cosentaina, muro, banyeres, fins a arribar a pobles més allunyats com Sella, que en els anys 20 va viure un moment d'esplendor. Encarnita Ferrer, amb 96 anys, recorda aquella època. Ui, oh, això va ser, va ser una època gran en cella. Jo me'n recordo que... Bueno, jo era molt amiga de Consuelo i de jovenetes. Jo sempre estava en el taller. Sempre estava... Bueno, al taller no entrava. Però en casa, les joves alguna, pues, se n'anava... O, o, o bé a la terra, més dedicar seme a la terra o a poquetes xiques. Però al, al, a la canta servir alguna i... Perquè com així tampoc no havien rics, no podien servir-los. Els el, el rics d'ací si tenien que treballar. L'enllaç amb la zona industrial d'Alcoi es produïa a través del germà de Consuelo, Evaristo Carratalà, que tenia una fàbrica de tèxtil en aquesta ciutat. Basereiki els va proporcionar una vintena de màquines i els canals per a comercialitzar la producció. Ramona Garcia, nascuda en 1919, és l'última treballadora que ens pot parlar del taller. Ella va començar que va dur aquells anys de la Rebe van dur les màquines i van començar a fer-ne ell. I després, les màquines no eren grandotes. Podies fer, oh, jo vaig fer uns consellets amb xiquetes quan eren xiquetetes, però xiquetets, perquè la màquina no volen encantar. Les màquines eren, eren manuals, les portaves -es tot i l'altre que enrotllava també les portava el tipet, una rodada gran que anava sí. Un operari, que en aquest cas era José García, o més conegut com Pet Blat, era l'encarregat de filar i desenfilar els capdells de cotó que alimentaven les màquines de punt, tècnicament anomenades tricotoses rectilínies. Aquestes estaven dotades d'un carro mòbil que amb un desplaçament lateral accionava les agulles per a formar una malla de llana fina o cotó que després es transformava en diverses peces, calces, calcetins, jerseis, guants i camisetes, fent-se servir també per a pedaçar peces trencades. El taller va començar inicialment aprofitant el local del Palau, fins que en 1924 el matrimoni García Carratalà va construir una casa en el carrer Lomp on es va instal·lar el nou taller. El local era ampli i modern i comptava amb llum de gas. Tota una innovació abans de que arribara la llum elèctrica a Sella. L'horari, ja t'ho dic, que anàvem... Bueno, anàvem pel matí. Vos que anàvem a les 8. No, més, molt matí em pareix que tampoc. Després a les 12 que anàvem a Després tornaves i també fes faena, hasta que tu eres, doncs, si no tenies presa, que si tenies presa, també te de la que fes, cobrades, a més que feies, era hasta el que diuen, hasta el. En els millors temps, el taller va emprar a més de 30 dones i va afavorir que altres tantes adquiriren màquines pròpies per a treballar des de casa. Però després d'un inici esplendorós, la indústria del gènere de punt va començar a decaure fora de l'àrea d'influència immediata del coll on tinent. Algunes treballadores de l'última època van aportar la seva pròpia màquina per a fer calces en un últim intent per reviscolar la fàbrica. No tenia màquina ningú, tenia... Joaquín no perquè li ho va deixar dors del casino, jo perquè me la va durar la cocina. I després, en el taller no hi havia pau màquiner, que si volia treballar tenia que dur la màquina. I Joaquín també va dur la màquina, que li van deixar dors del casino, dirien a aquella que, que també hi ha ganat. Però el taller, progresivament, va anar perdent força. Finalment va funcionar com una tenda de roba on es fabricaven i reparaven ocasionalment algunes peces de punt fins que va tancar definitivament. Però sense dubte, el fet més rellevant de l'existència del taller residix en que, per primera vegada, moltes dones de Sella tingueren l'oportunitat de treballar amb un salari i un horari laborals moderns que estava molt bé i les jovens tots vivien en Sella, que és quan, quan Sella estava en el apogeo perquè guanyaven totes les xiques. Entonces, el matrimoni, el, el, el, el, el, el, el, el de Consuelo, el, el pares i tots els fills, tots han viscut d'aquí, Obreres com María a la Guàrdia, Marc Carmen, Elvira, Carmen Fons, María Antonia, Carmen el Barber, Angeleta Asensi, Rosa Vilaplana, Dolores del Casino, Consuelo Carratalà i altres de l'última època con Joaquina Giner, Carmen la Dolça, Aurora D'Amparo, Josefina Rosario o Ramona García foren protagonistes d'aquest breu però inolvidable capítol en el llarg camí per la igualtat de gènere. A banda dels últims testimonis vius que conegueren aquesta xicoteta indústria en sella, l'ambient fraternal de les treballadores va quedar reflectit en la cançó del taller, que escoltarem en la veu d'Antònia Concòria en una gravació dels anys 80. És el testimoni cantat d'una època irrepetible de somnis i esperances. Y vamos a presentarlo al dueño del taller. El archivo de la memoria. I tots tots arribàvem a la mateixa conclusió i és que no calien excuses per fer res si realment volies fer coses pel poble o simplement per a tu com a jove que tenies interessos. I algú que no recorda qui va dir eh, que perquè no es muntava una associació juvenil. I ahí va començar. cantar les perres la terra, l'aigua, el plat i camí que vaig trepitjart per al poble, Eh, es que hace ha un un es que a va a hablar una revolución, va a ser una revolución, le callo con sí, una revolución, es que es que el Cabiló eh va a hacer hacer cosas que es que así, es que eran impensables. O oh, por el señor. La setmana que ve, en el programa de joventut de Cabilo Ràdio, parlarem amb Àngels Domènec i Antonio Pérez sobre l'Associació Juvenil de Sella. També informarem sobre beques d'interès per a joves estudiants. Vos esperem a tots! I em sento Joc partida! Pròximament, a Cabrador Ràdio! Ara en toca mi. Pròximament, en Capilorradio.